Gaztibeltza filmak Euskal Herriko Unibertsitateko norrikerketa taldeak Eusko jaurlaritzak kanaldudek eta Euskadiko filmategiak bultzatutan gure irudik galduak izeneko proiektua martxan da. Eta proiektu honen helburua, laro gaitamargarren amarka da, baino lehenagoko film amaturen berreskuratzea da, ondotik filmategira eramateko etan numerizatuak izateko ere. Eta erranen dugu, proiektu honi esker ustaritzeko intxausti familiaren etxean ziren eunda laroita marbubina berreskuratu eta numerizatu dituztela. Eta azpimarratzekoa bada, film amatura izanik ere, Manuel Dintxaustiren etxean aurkitutako filmetan, horotariko irudiak aurkitu dituztera. Josu Martinez, gure irudi galduak proiektuaren ez zuzendaria. Nik e, uste dut bereziki, hogai garren mendeko Euskal Herrian historia zehitzeko moduko e, bilduma dela intzaustik egin zuena. Azkenean leku egokian egon zerako momentu askotan eta bai Euskadiko gobernaberntik i baina baita ere e, kultura babestuz eta sustengatuz eta orduan e, ba, batira zinez e, harrigarriak diren irudi asko ez. Eeta personalia asko ba orain arte... E, Hargazkitan bakarrik ikusten genituenak, edo ba, ora ima ditugu ere mugimentuan ez. Eta donostia bat, adibidez, zen musikari eta musikologo haundia, nige ez egit, ba, zen alako eh irudirik mugimenduan mugimenduaren eseo Jose Miguel Barandieranak basiren ez baina ikustea Barandieran e, e, sarako mendietan sotanarekin e, eh aitzurka lurraioz azkenean e, lehen esaten duen bezala ba garai baten isla dira ba gure galduak e, proiektuarekin aipatu bezala 90arren hamarkada baino lehenagoko film amaturren berreskuratzea dute helburu filmategira eramateko eta han numerizatuak izateko. Josu Martin. Egin nahi duguna da, de ireki bat, e, ba, gure irudigalduak deitzen den proiektu ontan parte hartzeko, eta etxeetan, ganerretan, edo e, garazetan, edo filmazaharrak dituzten guziek, ba, gurekin kontaktuan jarri eta gure esku eskudutzi ditzaten. E, azkenean, Oso material galkorrak direlako, etxean ondatu egingo direlako, eta beraiek izateralko direlako hala ere jabeak. Ba etxeetan firme zaharren bat gordeta balin badu zue, eta proiektu honek interes apiztu badizue, ba gogoan hartu, webgune bat ere baduzuela eskura. Gure irudigalduak puntu eus webgunea inzuzen.